Faksa, do faksa. U današnjoj emisiji Od fakse do faksa predstavljamo Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta s dugačkom povijesti i mnogobrojnim projektima 2010. godine navršila je točno pola stoljeća postojanja. Kako izgledala suvremena povijest fakulteta te koji su planovi za novu nastavnu godinu, reći će nam prodekan za nastavu, profesor dr Krunoslav Zmajić. Poljoprivredni fakultet je najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta Josipa Jureja Štrosmera i zapravo ima zanimljivu povijest, preselila se sa tri lokacije fakultet, sada u novoj zgradi u sveučilišnom kampusu, opremljena zgrada za rad sa studentima. Može jedna kratka onako retrospektiva ove novije povijesti fakulteta od preseljenja u veliku zgradu koji su nekakvi usponi i padovi bili Sada. Pa evo hvala lijepo. Da zaista Poljoprivredni fakultet je jedna od najstarijih e, sastavnica sveučilišta i osigurati štrosmera u Osijeku Naime, mi smo osnovani 18.10. odnosno listopada 1960. godine, što znači da evo bliži nam se uskoro 57 godina rada i zaista u ovoj dugoj jednoj tradicijskoj povijesti poljoprivredni fakultet je u tom turbulentnom vremenu, kako su se dešavali, u stvari prolazio i niz svojih određenih poteškoća, imao svoje uspone i padove. Svakako da, evo, ono što nas bilježi posebno, u ovoj novom dijelu povijeste, te je u stvari bio domovinski rat, gdje je u stvari poljoprivredni fakultet na nekadašnjoj tenjskoj cesti e, izgubio taj cijelokupnu prostor, odnosno cijelokupnu zgradu, dio i same knjižnice i opreme kao takvo je, nažalost, ostalo tamo, nepovratno se izgubio u tom i takvom teškom i turbulentnom vremenu poljoprivredni fakultet je bio u stvari na cijelome sveučilištu podstanar na različiti fakultetima i snalazio se kako je mogao. Jedno privremeno trajnije rješenje se došlo 1994. godine, kada smo stvari prešli u tvrđu, u jedan relativno skromni e, prostor, u bivšu bojarnu, u kojoj smo stvari morali na neki način krenuti ponovo iznova i dosta se stava uložiti uopće u adaptaciju samoga takoga objekta i na neki način stvoriti uvjete za izvođenje nastavnog i hostvene djelatnosti kao osnovne djelatnosti samoga fakulteta. Na u sreću to razdoblje nije trajalo pretjerano dugo, iako je za nas se činilo jako, jako dugo, imali smo veliku sreću u nesreći da je se učilište prepoznalo u stvari potrebe poljoprivrednog fakulteta kao takoga i u novome kampusu jedna od prvih zgrada, tako rekući išla je upravo u poljoprivredni fakultet gdje smo tada sa nekih skromnih 5000 kvadrata prostora došli na, evo sada, 18000 kvadrata, radi se o jednome impozantnom objektu koji je, evo, po najsovremenijim i najmodernijim tehnologijama načinjen, jedna kao pametna сграда E, tako da su uvjeti daleko, daleko iznad onoga što smo u stvari imali u tom jednome teškom 12-godišnjem razdoblju od samoga domovinskog rata do sada. Normalna stvar, aktivnosti fakulteta nisu nikada prestajale, one su bile na cijelom, kroz cijelo razdoblje na neki način ovaj, u potpunosti provedene, u okolnostima kakve su se mogli provoditi. Osnovna zadaća fakulteta upravo jeste ta nastavna djelatnost i možemo se pohvaliti da poljopad poljoprivredni fakultet, kao jedan ovdje u regiji, pogotovo istočne Hrvatske, koja na neki način dominira sama poljoprivredna proizvodnja kao takva, nametnio se kroz svoje e, studijske programe gdje smo ostali na neki način e, od tada pa do samog bolonskog procesa, na neki način e, tradicionalni onim dijelovima u kojima u stvari ova naša poljoprivreda na proizvodnja ovdje i tražate, u stvari u području bilunogojstva, u području zootehnike odnosno stočarstva, u području poljoprivredne mehanizacije kao takve. 1995. godine krenuli smo stvari u Bolonju i cjelokupni bolonski proces, tada smo se malo na neki način restrukturirali. To je jedno bilo vrijeme da smo e, proširili naše studijske programe prema tadašnjim potrebama tržišta rada kao takve, pa smo samim time uveli dva nova studijska programa, to su bili agroekonomika i to je bilo hortikultura. Na preddiplomskim studijima 1998. godine nastavkom bolonskog procesa krenili smo i u izadu diplomskih studija. Samim time, što se tiče diplomskih studija, to imamo sedam temeljnih studijskih programa plus određene smjerove kao takve, otiču, ostali smo u vertikali po pitanju i same agroekonomike, bilinogojstva nagojstva sa normalo određenim studijskim programima, smjerovima koji idu u smjeru biljne, proizvodnje u smjeru zaštite, u smjeru oplemenjivanja bilja, dok, s druge strane, tehnika. OPET imala svoje neke određene uh, smjerove koji su išli u smislu specijalne izotehnike, u smislu hranidbe domaćih životinja i u smjeru lovstva i lovne kinologije kao takve. Normalna stvar, proširili smo studijske programe odnosno hortikulturu malo razgranali na ono što je potreba bila upravo ovoga podnevlja i ovo istočne Hrvatske, a radlo su stvari na vočarstvo, vinogradarstvu i vinarstvu, sa dva studijska programa vočarstvo i vinogradarstvo i vinarstvo kao takva. Normalna stvar, ono što također i europa prepoznaje, da i Hrvatska ima svoje komparativne prednosti, išli smo u tome smjeru da smo razvili ekološku poljoprivredu, kao takvu, jel? i studijski program diplomski, tako da smo omogućili stjecanje takih neophodnih znanja i kompetencija, kako bi na neki način omogućili način u ruralnom prostoru i na kraju krajeva i na taj način dijela poljoprivrede dali određeni akcent u kojemu poljoprivrede ima svoje komparativne prednosti. E, iza nas je Bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima, onakvim kakvim, kakvim jesu. E, poljoprivredni fakultet je prije e, godinu dana bio je nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira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 gdje studenti obavljaju određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samog vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, te u stvari pokušalište Klisa gdje se obavlja, gdje se obavlja ovaj ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat ovaj, odnosno pokušališta Antunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, prvznot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 je u tom kontekstu u stvari vidi se i može se vidjeti na neki način potvrtiti naša očekivanja kao takvoga jer ne treba zaboraviti da poljoprivredni fakultet uh, malo da se i pohvalimo na sveučilištvu Josip Ulaš Trosmeri u stvari najjači po broju samih projekata naime mi imamo 22 projekta koja su vezana za samu suradnju mi imamo 12 međunarodnih projekata imamo 27 domaćih projekata tu bih htio naglasiti da imamo 3 uh, hrzz odnosno Hrvatska zaklada za znanost, od čega su dva istraživačka, jedan je uspostavni projekat, imamo 12 projekata sa Ministarstvom poljoprivrede preko našeg Vijeća istraživanja u poljoprivredu, imamo šest županijskih projekata, imamo šest sveučilišnih projekata, Poljoprivredni fakultet je i suradnik na jednome obzoru 2020. kao i na jednom projektu Erasmus Plus, prema tome je jedan široki spektar uh, suradnje u kojem se moramo priznati ne samo uključeni naše znanstvenici, nego mi uključujemo i naše redovito gdje su mogućnosti naše studente, pa na taj način studenti ustvari evo i dodatna znanja i dodatne vještine. Također fakultet nudi i pet cjeloživotnih obrazovanja u kojima daju mogućnost ne samo vanjskim dionicima nego evo i našim studentima da na kraju evo steknu dodatne kompetencije, dodatna znanja, dodatne vještine kako bi mogli evo na neki način što prije se uh, naći svoje mjesto na tržištu uh, radne snage. Fakultet je u ovoj kratkoj retrospektivi zaista je napredovao. Kolika je zainteresirano studenata za određene studijske programe? Je li jedan popularniji od drugoga? I dolazili studenti možda iz nekih drugih krajeva Hrvatske, koji su zainteresirani za poljoprivredu općenito, pa im je nekako možda ovdje ovo područje zanimljivije. Ja. Poljoprivredni fakultet, gledano sad sa geopolitičkog gastajalište, u stvari ja, prelazi se u centru same Slavonije, istočne Hrvatske, Srijema e, i svakako da u stvari po tome dijelu studenata, studenti ne da dolaze samo iz cijele Hrvatske nego iz e, nama okruženja i iz Srbije, iz e, Bosne i Hercegovine.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 i mjestu u celokupnom gospodarstvu.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 E, imate li nekakav podatak možda koji je postotak, postotak zapošljivosti studenata poljoprivrede nakon završetka bilo kojeg studijskog programa, je li veća zaposljivost onih studenata koji su sudjelovali u nekim projektima ili bili aktivni ili tu nema pravila? Pa svakako da ima pravila, studenti koji su bili aktivni, koji su bili uključeni kroz naše projekte i kroz određene aktivnosti, rade u našim laboratorijima, na određenim istraživanjima, svakako da nađu, odnosno ti studenti uglavnom budu najbolji, 1% od ukupnog završeneg studenta, te u stvari završe ili na fakultetima ili na institutima gdje se dodatno dobiju mogućnosti stečanja dodređenih znanja i kompetencija. Za posl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 biti optimisti da će se popraviti gospodarska situacija i da će za sigurno naše studenti koji dobiju adekvatna znanja i kompetencije moći naći svoje mjesto i na hrvatskom tržištu radne snage.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 Kreće ova druga strana emisije gdje zapravo razgovaramo sa aktivnim studentima, u ovom slučaju aktivni student poljoprivrednog fakulteta Dominik, predstavnik e, e, studentskog zbora poljoprivrednog fakulteta e, koji zasigurno pred njim ima jednu veliku karijeru s obzirom da je počeo već na fakultetu biti aktivan, treća godina je u pitanju e, što zapravo evo studenti poljoprivrednog fakulteta rade i e, što bi ih trebali raditi. Lijep pozdrav da ja vas predstavim. Ja sam Dominik Razman, student sam treće godine agroekonomike na Poljoprivrednom fakultetu, obnašam funkciju predsjednika studentskog zbora. U studentskom zboru sam već tri godine odnosno od svog samog starta studiranja. Kada sam došao na fakultet htio sam nekako biti proaktivno uključen u sve događaje na fakultetu i oko njega, htio sam nekako da se angažiram oko svih projekata da vi kako mogu pomoći i prijavio sam se na studentski zbor i od tada veće tri godine tu pomažem studentima i, i borimo se za studentska prava. Studentski zbor je ovlašteni predstavnih studenata koji se brine o kvaliteti života studenta, o kvaliteti nastave i studiranju, procesima studiranja te im uh, nekako želimo olakšati taj cijeli sa, sam proces studiranja posebno ovaj brut evo danas su ono nam baš upisi, tu smo koordiniramo ih i želimo im moralno povjeriti što veću kvalitetu i standard nekakav studentski, uh, omogućujemo im brojne mobilnosti studenata, razmjene, imamo puno projekata, imamo stručnih znanstvenih skupova, Imamo putovanja, imamo organizacija, partija i gledamo da što više pokrijemo taj jedan studentski život, da jedan, da jedan prosječni student poljoprivrede ima na našem fakultetu i zabavu i, uh, i ovaj, stručna znanja i mogućnosti razmjene i da mu mi tu pomažemo, najviše gledamo. Evo, vrati se nekako na svoju prvu godinu kada si odlučio se angažirati, biti aktivan student, koliko je zapravo promijenilo to tvoj način razmišljanja i nekakva stajališta ili gledništa na neke određene društvene procese i misliš li da bi ostao isti da se, evo, aktivirao? Pa na prve godini kada smo došli... Prvo prvo na što sam, što sam ja i moji kolege bili smo jako zbunjeni. Znači, nismo znali nikak, ništa, nismo znali uopće ove osnovne akademske termine, dekan, prodekan, semesta, nismo imali nastavnika, nismo imali učitelja svoga i nekako danas tu studentska izbornost je tu zapravo preuzeo pod svoje, ajmo reći Zagrlja, i onda su se oni uputili, uvodili u sve i puno nam je lakše bilo. Ja kad sam vidio, pa jo ja, ja isto želim tako budućim generacijama ovaj, pomagati, da im bude lakše, idem se ja u to ključiti i već, evo, nadam se da su godine, godine u godinu u studijenskoj obavlja dobro svoje ovaj, zadatke, a evo, zamislimo da smo brucuši koji upisujemo poljoprivredni fakultet na koji način se možemo uključiti u studentski zbor, pa evo možda i kada ti završiš uh, svojih pet godina, možda doći na tvoje mjesto ili na neko mjesto koje može donositi odluke vezane u studente. Znači, uh, brucuši odmah prije upisima imamo direktan kontakt sa brucošima, jer mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, uh, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjamo gdje, gdje ko šta stoji, šta radi na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 do tada nema nikakvih problema, studentski zbor je apsolutno otvoren za sve studente. A, koje su nekakve prakse koje student poljoprivrednog fakulteta može obavljati tijekom svog studiranja i koliko zapravo se teorija može podkrepiti sa praksom i obratno? A, Studenti Poljoprivrednog fakulteta, oni već u su ona, svom od prve, u prve tri godine imaju obavezni modu stručna praksa gdje to odrade i normalno mogu još se e, preko ovih Erazmus programa provjeraviti na e, protiv te razmjena studenata baš isključivo za stručnu praksu. Imali smo studenata koji su godinama išli po ljetu na dan, u Dansku na farme gdje su tamo stekli nekakva određena iskustva i znanja, i gdje su zapravo tamo vidjeli ono iz udžbenika iz knjiga da li zapravo radi u praksi, kako je to i mislim da su tamo u tih eto dva tjedna više, u dva tjedna prakse više naučili i vidjeli nego je to prethodne godine na faksu jel to je ono, što, ono što, čemu se trebamo okrenuti već i praktičnom dijelu nego teorijskom i više tih nekih situacija u realnom pravnom životu. Evo, koliko studenti Poljoprivrednog fakulteta zapravo koriste programe Erasmusa, razmjene, stručne prakse i koliko zapravo ugošćuju druge studente? Jesu li tu među aktivnim sastavnicama sveučilišta ili je možda neki drugi studentski zbor, rekla bih pod navodnicima, jači od vas? A, pa imamo par studenta koji su bili vani, vratili su se, sad ja ne znam kakva je situacija na ostalim sastavnicima sveučilišta, kod nas je u redu, ali ja smatram da možeš biti biti bolje, čak što još trebamo mi poticati to razmjenu studenata da se naši studenti okreću da upoznaju novo tr, nova tržišta, nova znanja, nova iskustva prema Zapadu, prema Europi. Te naš je cilj u nekom doglednom vremenu da što više studenata pošaljemo na razmjenu, da dobiju neka iskustva a imali smo i inozemne strane studente tu kod nas čak bio jedan dečko iz Indije, koliko ga se sjećamo prošle godine je bilo iz Italije iz Francuske ljudi ali u budućem vremenu čak Plan ove uprave je da, da, da što više, da uvede uh, studijske programe na engleskom jeziku i da tako privuče uh, inozemne studente. Evo, ti si na ovoj funkciji predstavnika studentskog zbora uh, do 2019. rekao si. Koji su planovi uh, do 2019. što će zapravo studijski zbor raditi, koji su projekti i aktivnosti koje će ponuditi studentima? Evo, do sada smo... U ovih par mjeseci koliko smo nam je počeo mandat, odradili već dobar dio posla, aktivirali smo studentski zbor, digli smo ga na jednu višu razinu, održali smo jednu akademiju za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na našem fakultetu koja je bio super odaziv, izašli smo u medije s time, u novine. Imali smo studijsko putovanje, tri dana na posjet Međunarodnom poljoprivred, sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Uh, u, u, bili smo s ove već naše tradicionalne studentske roštiljade, koje je na našoj livadi se to održa, održava. Svake godine sorganizatori smo osjećeg ljeta mladih. Organizirali smo također sa ekonomskim fakultetom DC party 1, a za buduća, budući period imamo pet projekata. Uh, nekih od zanimljivih su samo, ja navješću, PFOS malo nogometni kup, imamo časopis Phoenix, imamo Agro PFOS Career Day, uh, st okrugli stolovi gdje ćemo gdje ćemo upoznati da svoje studente sa poduzetnicima, sa poslodavcima nekakvim budućim gdje će istiti poduzetnici, poslodavci držati predavanja našim studentima. Imaćemo radionice kako prijaviti se, kako napraviti CV i da im se sve već lakše nekako... Imaćemo nekakvu, ajmo reći, realnu simulaciju što se, što, da, razgovora što se radi kada završe fakultet, kome se javljaju, obraćaju kada kako pristupaju sa CV, što moraju reći, što se od njih traži, znači dovećemo neke poduzetnike koji će direktno reći što se od jednog studenta agronoma traži u praksi u, u, u realnom sektoru i da znaju već studenti što ih čeka, a imene isto također, isto kad završim, zanima što će to biti kad izađem i onda koje će ja znanja moći upotrebljavati koje sam stekao na fakultetu. Evo kakav mora biti student poljoprivrede ovaj, uopće što bi koja bi trebao, koja bi trebala, trebao znanje i vještinje imati i steći ih tijekom studiranja da bi zapravo postao možda konkurenta na tržištu rada. Znamo svi da danas nije dovoljno biti samo običan student, polagati svoje predmete i završiti fakultet, nego već biti aktivan sa strane, znači koje su karakteristike koje bi trebao imati poljoprivrede. Znači, osim osnovnog znanja o poljoprivrede i vještina, sve više se traži znanje barem jednog ili pođerjeno dva strana jezika, stručni, stručni strani jezik, znači da se stručna literatura može upotrebljavati, čitati, koristiti, te vrlo, veoma visoka informatička obrazovanost, posebno jer je ovo svjedećimo sve modernoje mehanizacije na poljoprivrednim poljima koja je i na stranom jeziku, nije još nispoštena neprevedene na hrvatski i zato naši studenti moraju biti, osim osnovnih nekih znanja u polipriješta, što će tu dobiti i vrlo, što se kaže, ši, imati, imati široku lepezu znanja i engleskog jezika, možda njemačkog, informatike i moraju biti spremni preuzeti rizika da izađu na tržite. to je to. Što bih poručao, nova akademska godina je pred nama, sad su trenutno upisi, upravo si zapravo i tu nekakav, rekla bih, koordinator, crtica, pomagatelj novim studentima. Evo, što, ih, što trebaju očekivati i, i s kakvim stavom trebaju ovaj, pristupiti u svom studiranju? Pa bruci, kad dođu, oni su uvijek malo uvijek uplašeni, uvijek izgubljeni, e sad... Studiranje, znači istraživanje, njima Niko tu neće doći, dati, morate to i to, dajte to i to. Uh, oni moraju se znati, već početi boriti sami za sebe. To je ovaj fakultet je jedna dobra priprema, ajmo reći za život gdje im se neće sve servirati na tacnu kao u srednjim školama, neće im se toliko ajmo reći, žmiriti i gledati kroz prste, predavanje su obavezne, moraju se ispuniti svoje obaveze i polagati ispite i tu je upravo uloga našeg studijskog zbora da, im, da ih mi što prije osvijestimo, stavimo postoji na noge na prvu godinu, da onda oni idući u svoj put, idući četiri ili dvije godine krče, sad moraju, prvo dolaze na fakultet, moraju, to je jedna akademska zajednica, moraju se ovaj, ponašati kulturno pristojno, moraju znati svoje obaveze, moraju ih ispunjavati i tek onda tražiti svoja prava. Ko su studentska prava, za kraj samo da znaju što u stvari kada osiguraju ove osnovne obveze koje trebaju poštivati, što zapravo student može u svojih pet godina? Pa studenti kapro, oni moraju ne moraju ni na svim predavanjima biti. Oni imaju pravo izostiti 30% predavanja kojim će, kojim će se opravdati i opet će dobiti potpis pod, kod profesora. Tijekom studiranja oni imaju pravo na rad, Znači mogu raditi preko student servisa u razno raznim, ovaj, razno raznim poslodavaca mogu si za džeparac uštediti, da ne moraju roditelje moliti, kuniti i, i imaju studijensko pravobranitelja ako nešto pođe nadamo se neće po zlu imaju puno puno prava, ali kažem neće, prvo bi trebalo gledati da oni svoje obaveze ispoštuju i onda da gledaju na svoje prava, da se žale da pišu Kada bih ja htjela sada pristupiti zapravo u upisu imam sve pa potrebne papire sa sobom i nađem se totalno izgubljena ovdje u ovim velikim prostorijama Poljoprivrednog fakulteta naletim na tebe. Što bi mi zapravo rekao da me ohrabriš ovaj za naredne pet godina? Pa ništa, gledaj ovako. Prvo, nije problem. Prvo što želim svima reći, što naglašujem svojim studentima, imat ćete puno rokova, nije problem ako se padne na prvom, drugom. Ne morate plakati, praviti paniku, fakultet ne završavaju pametni nego uporni. Kao prvo neka vas krasi jedna upornost, uh, iditi kroz ove sve probleme, ne da će, nemojte ići sami, Idite, ako imate bilo kakav problem s nama, s studijenskom zborom, mi smo tu uvijek da obranimo vaša prava, da idemo zajedno kod profesora, da vidimo u čemu je šta problem i samo tako zajedno možemo zapravo i vama, mi vama i vi nama učiniti život lakšim, odnosno ovaj period studiranja koji je zapravo prekrasan period u kojem dobivamo prve obrisajmo reći nekakvih naših budućih karakteristika, upoznajmo se zapravo već sa prvim realnim pravim problemima u životu i zapravo fakultet nas priprema za te prve neke probleme. Slušali ste emisiju Od faksa do faksa u kojoj smo predstavili Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Emisiju uredila Mirna Schmidt a tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja.